او بداو تا دا خبر وختره څه دا نه اگر چې سمه یادې مولا هي یادې په لاسه فا دي نه سم وي نه څکو خبره چې کیملم چ ثابت بل عقل وی کی ثابت 50 سره عقل سره دا و سقیم دی دا بد هیره کا نظر دی د اسباب دې نشته حواس سلیمه پصره کی معلوم ثابت دا جی به رعایت بدی ضروري بل وصحاب الله خبر صادق سره کیمرمه استقرا ته او دائی چه کم علم چه ثابت تای پر دیچا سره ملکب بیل بداها ثابتو خود ضروری شو او کب بل استدلال ثابتو بیائی چه سره ما ثابتت بیل عاقل کرا وقته بدهیوی او کرا وقته سره ایسی سره زکر کب بداها تای اقل سره ثابتو خود او کپو سب سرا، پا انکل سرا ثابت او پو اکتصاب سرا، بیچه شو؟ بیچه شو، بیچه شو، اجیب جا خبران رو؟ یور دا کز برات تیگ ماناو کس تا جو دا بوسمند من العلم ثابت بالعقل، سوچ کیو دخت کتا؟ دا یې عبارت یی چې ا مینا العلم سب شارخ چې راکېم عبارت لګایې پداسره دا مقصد دا ده چې دا ما سب ما اوصلادو او دا یې عبارت یې لګایې ماپ منا ده علم سره او دا من هوشه وو زميڅه دا من هوشه دا من هو دا اگمه ده پورا بایان دای اگمه ده پورا دا بایان دای اگمه ده پورا بایان دای نو ماناوه داشه وما آغا عالم سبتا چه اعطا دای؟ سبت بالباداهای فهو خوش سبیده خوش سره سره سره خوش سبیده خوش اگمه شو آغا عالم رساید پا اکل سره, سره, سره. نو شراف وکړه دا خبره تا دا ما موسلاتو او دا من شمنځ دا من بیان یاره دا د ما بیان یو خبره وکړه اچھا دا د ما څوک هه بیان بیان ش ارج ثابت بتا چ علم ثابت بلاکل اے من العلم ثابت اچھا علم ثابت بلاکل ند ما او دینم نا او غرض یو داغ تفسیری غرض بند دف اعتراض داورد دي جماه پمنا ده شيئون سراوي نكراو ضروری اکتسابي چې اکسان دي دیلم د اله لم تقسیم شتوه که ما په معنا دې شې په سرکه آ شې ثابت بل عکل دا به دی نو زول دې وشي چې شې ثابت په عقل وی خو ضروري اکتسابي نو سوچ کې به تکړه دا نفس نتا کا ساده نفسه نتا چې ترتیب دی شاو کود عمره معلوماته وګوره سغره دی او کبره دی ذکر خدای افست دا ترتیب عمره معلوماته ورکول دا چې چا فل دی د نفسه نتا کا او سبب دی فکر مڅه نتا کا په وجهه کوي ترتیب کړی شي ترتیب نفساناته kako ترتیب عمر معلوماته نفساناته کاویر کوي اچاپه وسطه سره ورکړي دایکل دایکل په ذریعہ سره چا کړني نفساناته ترتیب کړی شي دا ترتیب د امور معلومات سره دا هم ولای شي دا سمه په بلعقل نه دا ما سمه په بلعقل ده کنه او دختو به زروي وبدي وي غا زروي اک تسابې وته او سره کیدا زروي ذکه ما ست د ترتیب عمر معلوماته د م ترتیب ورکول ترتیب ورکول مندې کې مو کولې نه شو فعل نه کین فعال نه فعل نه د او علم کداي یا انفعال ش ی صورت الخاسره کیفیه ی د م کولې د کیف نه ده ی د م د انفعال یادما کولې دي اضافه چیر داس چار نه دی ویل چې له دې ما کولې دي شان ده بيتو ما سبته بالعقل خو فلته همر سم استفيد نه فضه چرتيب عمر داسه بيد بلاقل هداي یو ده هزار ری اکتسابي به نه د خدای وامه کوله هم متباين نه د دکره نه داسه کولې دي د سره او دا خدته دای نه ما سبته بلاقل چې د ترتیب عمر معلومات ده نظر فکر د تقسیم کوچا تا بدیونه زه د هم کوش کوش مقولات بدیونه د تاریخ خدای څاک سم دينه ارمه مکو د فعل انفعال ماده د زافت د کاین ما بل موصلا او ما ما عبارت چ نه کرم د علم و ما سمت ا علم چې ثابت بل عقل وی زنه خال کو چښ دی د من هی من سبب یا ګرځول دی چو سبب دیا کل خدا نکو خوان دا من بیانیا کدی ما دی پودا زنی خال کیجی دا من من بیانیا من تبعی زیاد ہے من سدائی تبعی زیاد ہے پوشکنا وما سبت من ہو و آغا چو سبیتی من ہو و عقل تراجع کرائی اې جاباز د چانې بیاکل نه دغه څو راز شي کیږي په خبره وینې کړه یدا سوې چې اوما سبطا منه او من العلم ثابت کمن بیانیا د علم نه چې ثابت بلا عقل عقل تر اجازه کمن بیانیا ک په طریقې کې منانې شي کیږي منه یې غلطه خدای مړاشلو او اغه علم چې ثابت من منه د علم نه چې ثابت بلا عقل وي دا یا علم چې ثابته چې باز دې ما څه چين جوړه وره؟ څه شو کرا؟ ساده بخاسي نو دې صحیح خبر اره چې دا مين هو څه دی؟ دا مين هو مين بيان د ماده پر من مين او معنا یې چې دا علم چې دا چې ا العلم ثابت بله بل بداه 75 صاحب دي ها بل بداه سره اي من غير احتياج الا تفكرن فهو ضروري مخرو نه سبق ته عام تک بیان دي دار بدل شهل دم قسم بديو ندلي بدي ي زريو بدي ضرري ابو شابدي چته چې په فکر او په نظر سنوي موقف نوې د دې بدحيته یي ضرورت دی او چې په فکر او په نظر ون موقف یا ته صحیح نه سم نظریه یي کسبي وتی اقتصادي وتی دا مراد راي کړه په تاوجه شي کی مې نه چې په چا سره ثابت هغه نه فکر او نظر سم نه په دلیل کی مې لم چې په دلیل وی نظریش ځدغه څنګه څو مثالونه کوي سپیشي گاوا څو مثالونه خصيات اه خصيات اولیات خصيات او تجربيات مشاهدات متوترات حادثيات وجدانيات اولويات شول او مشاہدات او تجربيات سول او متواترات او غاثا پدریه دنده دم دراته سیم کړه او چې فکری په روپ نظرونه کوي نظر یو قص مقاید تسدیه وي څو چې وير ته دا ضروری څه دی پا مناصرات چې ضروری و پکه ما مناصرات چې موقوف نه په فکر کمونا سره دا ضروري مانا عامادو بدحيات څه ده چاته اولوياتي اي بدحيات چاته څه او ور سره ور سره او فطريات حادثيات تجربيات متا تر وا تا کون دا شنکيو ما نه اي اویا کوم کامل دی هغه د اکټسمین زولیده چې په دلیل سوي موکو د خو عامه مرهم شاره درې د کنډاره درې دا یې معنا استراحي دو استراحي منطقي معنا یې دا عدد بد یودل سوي چې په فکر او په نظر لر څه نوي او نظریه چته ای کسبي چې په فکر او په نظر سوي نه په وېستای یو عامه معنا دونه راغله بد زیباله چې بد هی چاته ذول تا دای دې غاډه معنا کوي سناميره دې اول توجو سره حاصل وي به یې ته ای به اوله توجو من غير احتياج الى تفكر د دې اوله توجو معنا واخله اوله توجمنه توجمنه څه چې تفکور تسمی محتاج او یا تفکر معنا د ورست خپل د توي چې تفکر دا, دا, دا معنا چې کسب تخ حاصل بالکسب وي او د کسب معنا د مشبهه اشاره تل اسباب بالاختیار مقصد دا چې تو په اختیار سراوي او تاس باپ شکه استعمال ک او پات ريشه شکه حاصل دا کسب وي شو دا ضروري نظریشو دا ایک او بږي دا منا چې باغير به تفکر نه باغير به تفکر سمونه چې تاسو با پښه څنګه کی استعمال نه کوي په دا منا سره چې زړې به وخلې دداه اساغه به یا دర్శیې په سپیش په دغه قسم به ډېر نه واته دا منا سره آتا به به نه شویلې آتا ضروري بیا پښه صرف اولويات داخله شو اولويات او ور سراغ غا پښه داخلسي بي دي اولويات او ور سراوي سراوي جذانيات دا پښه ته شو اولويات چاته اي اولويات اي چې هر تصور طرفين وکي بس دا جزم بل لزوم کافي ګرځي شي نرزت شي نه ته ضرورت نوي يو وجانيات او ته وجاني سرا باندې کېږي دا ودا ته وسولش ضروري وي راشي د کوم پاشو خو تاس باب استعمالوي په خپل اختر چې سترګاړه ول دي غژیش ول دي او یوسف کوي دا پښه استعمال اختیار نه بشي ا دا به د ضروریو د بده نه تشرویا اوه تل په د په دا سره حسابیا ضروری خاصه او اوس به اکتب سبي سامان چپاشه است مال دي چاوي چې موقوفي پسته مال داس باب سره په خپل اختیار او اسباب په قصبر موقوفي قصر څه ته مستقیمه د اسبابي اختیار مستقیمه د اسبابي بلا اختیار چې وکی په داسره د شیخ خسرجي په داس باب شي به فکر او نظر داخیند وي ورسره سترګړاول دي ورسره غیر جه شول دي خو دې رس باغ دي په پدا معنا سره اکتسابي څه واغه چې مشه بده وي دې معنی موږ ما ثبت منه بالبداعة أي بأول توجه من غير اختياج للا تفضل فهو دارين كالعلمي بأن كل شيء عظم من جزئي عظم كل, ش... كل, ش... كل شيء, شيء, شيء بإداد جزء ناسي عظم بإداد جزء فإنه بعد تصور مع الكل والجزء تصورت طرفين وكه او جزء کو روده اعظم متصور وک بس لا ی توقف علی شی دسی په برشه بده بر موقف مده ته توله خامخستر ګور راډه وی غیر ورته څکه زه دی بلشه د شین تزرش وامن کته شی شسبه دا خداد سره غادی زړیدی دا شوه جزینه خلکه نظر امه فن دزه رحمان دا ور خدانه مده پرشه کنه د کې چې ومان توقف فيه او کبه چاته وقوف شوم که هیڅ ځما جدداه غلا د مونږه چې جز انسرح کړي د مسفق دي په یو ادم ف هو لم يتسر د کله تصور کړای نه او کول منا غزا کا چې سر ما شو پر خلوص پر شروع آی او جز زمانه چې خلیل مز مبد نه دا خبره شي و ما وا علم چې ثبت استدلال سره ای بن نظر فی دلیل دلته د استدلال دلته یې ساده یې غاده دایته چې کوم د حسابي معنا کوو څه نو ظاهر ده مې مې چې دغه آوا اوله معنا یې کوي آغه استلخی معنا یې چي موکو 50 او دغه به یې پوسره څنګه ګرځي مقابل نه دا سره سره مقابل نه ده هر څه خو چې مقابل ګرځي او ورو وی چې عم موکو په نظر نوي او دا موکو بلېسید لاړه وما صبت منهم بالاستدلال اي بالنظر في الدليل اا خبر الذكر يستدلال دليل, دليل. وما صبت منهم بالاستدلال في الدليل سواء كان دز من العيلتين دتسي دليل اني غا لنوي او اي دليل مالون ذاك دخان یو او من المعلوم عالت کم ایداران دخان فا عالم دا کناره د داماناشو اللہ و ماسابتا بین بلسلللل فا هوا اکتے سابیون دات شایده ها اکتے سابیش <تصفيق> <تصفيق> این سور شا دولتا دلیل اینی و ایلمی نومی نو, نو جایی دلیل ایلمی سا دائی تعلیل و او دلیل اینی دا <تصفيق> نا اترخی اترخی عطال د ځانني او کدا سړی تعليلي او چ د دلیل انيو استدلال هيا نو د دلیل استدلال, استدلال نظر فی دلیل او د ده ش خصوصا چې او استدلال ای نو استدلال بغیر بد دلیل نه نشي کېده او تعليل هم بغیر به دليل نه شي کېدای شي دا کارو ځکه تعليل په موخه ته باید دليل باندې استدلال موخه ته او دليل سه وي مراکب دليل سه وي نو چې دا غا او خامخا څه وي مراکب او ته شي چې دلیل د دخان نه په نار باندې دا انيشن او دلیل د نار نه په چا باندې په دخان مدات راشه ليمي شه د دلیل نیول چې یو رده نه ده یو ر مراقب ده دی دلیل چې ده علت نه معلوم یا ده معلوم نه پا وا استدلال او وا ته څه تعاليل نو تعاليل منا بیانول دی چا سره شي مراقب سره نه شي استدلال پښکاول دلیل پښکاول دا سره شي مراکب ته مراکبات نه دي ده شي ده دي مرکبات نوی کلامینانه دي د مفردات کې ده او دا ته یې خبره پېښه کړم نو د پروتجوابو کې څه دا کې چې دا میزه بس تېټه مفردات کې چې ته د یو رنا دلیل پېښه سره نه شي په دکان چې ته د دکان سره دکان نه دلیل پېښه نه سره دلیل دا نکړ کولا چې دا نه مشته جوړه دلیل سرهنګ د دلیل جوړاوي چوڅو بیا داسې ای څه که خبره ده چې دالرګي چې دی لرګي هیڅ څه ته نه چانه دلیل نشي دی هیلت نه پچا باندې خو داسې ای دالخاشب لرګي چې دی لهو دوخان نه دا پور څه ده میله زکه چې دا 10 ورشي پچا باندې په یاره او کینشي چې په یوره سویي اخلي ګای پو کو به څه کوم دا نه زاسه ځلې په په دل چې وې زموږه کس دا عينه هغه اعلان دل موږه اکبر او کس اکبر کسې خبره ده یو اکبر ده یو اصغر ده یو صغرا ده یو کبرا ده یو یې جانتي مخه رئیس صغرا ده یو اکبر ده صغرا کې موضوع ده موضوع د نتیجا ده هزار محمود د نتیجا تا اکبر ورشي اصغر اکبر چې په کومه کې ده ته صغرا اکبر ورشي صغرا لقد قمت بسرعة العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث <تصفيق> العالم لا العالم, العالم تسرى اسغر وحادث اكبر اخذ در مكادمه ترشا العالم متغير دعوه اسمه كبير وكل متغير خادث سورا اصدقى دا اسغر أصدق اكبر لندر وعیله تو تروبس چې خصوصه د علت یله ده ها دا ده بتو پس کا د علت چې د اصغر د اکبر ص بتول اصغر د دې اده پرچت کم هغه وسطار وبس ک هغه وسط علت وا د علت دلیل ویش د دلیل او کا وسطا د <سؤال> ده کدو تدقم دليل ده علامه <تصم> متغير و مقر متغير و فعل علامه حاضر اه متغير متغير سده متغير, متغير, خده خده خده <سؤال> متغير او متغير چه ده ده خدوس اعلوت تتغيير دي, دي. دي, دي, دي ده. مون ده دلیل دی چه ناشا. ده اثر ناشا بمواصر بنده. بخبره بلگنام. ده دلیل انیش. ده دلیل اینیش. اوه ده بل دلیل لغا دی پورا. لکه مثال تونکاج دای دا متغغا محموم دای. زید محموم. زید سو محموم دای. محموم ما نا سیدو? تبار. بلیل اناو متغفن زکه <تمتغفين> <محمود> <محمود> <مداني> دا حالاته اربعه صدې چې دم د سفرا دوه کړو دا د 100 صدې نار ور شوی دي او راغ چې تعفو د حالات د ورشي اخ محمود مينو زيت تر محمود شي نو مزدول ته متغافل محمود متغافل زيت اصغر دی او محمودي اکبر دی اکبر چې تاسو غلطه ثابتایو علم د کې متوسطه تر وصله دا وسه تاسو لري مش په یا اثر مش په دلیل مو جو قضيه مراجعه سره مستدلاله نه کوم دلیل وداو او دلیل ویل بالکل صحه صحیح شو ابيدا نه په بي ابيدا دانيخه خالده اې په توګه تلوي اندره دانيخه کوي او ما ثبتا منه بالاستدلال کیم نه په حاصل بالكسب دا کسب وهو مباشره الاسباب الاختيار اذ دلتا كسا 14 تراسك چتپس مقابلہ صحیح نشوا مصابت ایم ثابت بلا کا ستو دو قسمو کر دو بداحت اور ایک ثابت ہیو کا ایک حسابي دو کر دو اور تر ددی من غیر څپه دلیل ور موقوفي نو اپوز مناجي ته وکړل هو چې بي اولي توجه ماني ميز د چا توريته په ديابلاมารاګي الغهي معنا واخله چې بي اولي توجه څه مونږ تفکور نوي اسباب استعمالور پشه نوي او دلته بدل مقابل شته چې څه به ګرځاوي چې څه به ځي چې مشه د لارمو مقابل نه دا یې چې څه به خوي د یګي بد هي مقابل دی چې موقوف کسب په نظر نه پخبره ندایره یو کتاب چې تاسو یې څه وی، چې تاسو احمد هغه تعریف په خولته مراد د دې زمينه کې په عام معنا سره مراد ده په لغوي معنا سره مراد ده چې تاسو د معنا چې په کسب په اختیار سره او په مباشرته ازباب سره څه وي چې عام مباشرته یا تالیلز وي ها یبل سبب وي یبل څه وي په عام معنا سره د اقتصادي سره ها مراد ده سره احسن بالکسب او کسرف العقل <سؤال> لك عقل <سؤال> دبرود و دالیل دبشک ترتيب دمور مالومات اوکر و النظر في المقدمات دا تفسير ش في الاستدلالیات و الاسغا و تقلیب الخطق و ناقوز لك في الحسيات یا دی اصغا و اقرائز امانا غیر دیکش شیع و کسی برود و استرده و ناقوز لك في الحسيات یا دی زایقا یا بنوکر ناقوز من الاستدلالیات اقتصابی کسا چې خلیفت دلیل سره موقوف ائ استدلالي بولئ اقتصابی ودرښه مینه او چې پد عام معنا مطلق کوم بشار تلزم اقتصابی خالص اقتصابی وایېش اقتصابی د غانه څه دی استدلال نه استدلالو چې سره په دلیل مسرخه شي او اقتصابی اګه دلیل وی او کبل شي وی لکه د اسغاش ولایو کې فالاقتصابي أعمل من الاستويل لأنه الذي يخصل بالنظر في الدل فالاقتصابي أخذ الناس في الدل سنرى فكل استدلالي اقتصابي ولا عكسة وذا ندرس كتا اقتصابي في استدلالي هو ابصار داي اقتصابي هو في قل الخاصل بالقصد والاختيار دائم اقتصابي دائم وصنع دائم استدلالي ندا خبرات و او په دغه ضروري فقره کې ویل کیږي په مقابله اقتصابي دا هغه کلمات په مقابل کې چې استعمالړي او یو یو څوبې تفسير ده کي به مالایي کونو تخسير او مقدور للمخلوقه چې دغه خلاص اول مقدور د مخلوق نه وي سم نه اي کونو خاصل من غير اختيار للمخلوقه ام مخلوق په کسب او په اختيار سره نه وي اي مخلوق اه انسان اسباب نه وي استعمال من غیر مباشرته نو اسباب یو مقابل کې چاشه دیکته سابيش نو کومې د چاښو دیکته سابيش اوه کدیو کولو فمو او کنا اوه او تفسر به ما یو څه بدون فکر ونزل په فېګر په نظر سره نه حاصل و نه د دلیل او خبره به کنه د زدا شولا ملي میش دای د دلته د مارا کو او د خاصه منا چې بیا خو یې خاصه چې بدیځه ته چې فکر په نظر نیوې اسنادي چې ته چې فکر په نظر وسې سمجھه بارحال ضروري پاکسما او نظرې پاکسما ضروري پاکسما کې چا په خسلام علیکم مخدور دی هغه نه نه مخروپ دی سمانا بي اول حسبې سا خاصه معنا د پښتو مخلوق د انسان په شته قدرت انسان په شته وی د خلکو د استعمال د خواصو په شته استعمال د غفلت او خسيات به تا سره تعریف چې وقت نظریه د عام ګرځي ددا سر ګرځي عام ګرځي په توجه شته یې عام معنا او د اړوینو اکتسابي په کبله کې کوم ضروري نه اګه متوج شه درې د اکتسابي په مقدمه کې چې ضروری دی اکتسابي معنی عام معنی دا چې حاصل بالقسم حاصل ای بالمباشرتل حاصل دا عام معنی درته او دا بل څه دی دا غثنه دی ضروری چه حاصل نوی پا مباشرات ازباب سرا مقدور ده مخلوق نوی که ده ده کسم لنه پرسوی ده ازباب سرا ملاوان نهی کشن پا ده مناس را ضروری خاس شام صرف اولویات تا و اجدانیات تا ورشه بشه خدسیات تجربیات تا شئینا پی چشول او باد. او باد. او اکتصابی پا دا مانا سرابی اچه شو خانی عام شو استدلالی تا برسدائی عروشا بزردیویس بلا مانا وکا ایش بلا مانا وکی سوچکو خماراتا میشتی بیلنی چی کرادت بشایی بمیش عمو خصوص مطلق نزبت عمو خصوصا مطلق نزبت یو عم یو خاس ایده ده نکیزینی بمیشو کم نزبت خو بعكس لك دي عكس العينان عشان جميل كما الانسان ده عام في شيء ده انك زي ما قال ولا حيوان ده ده مش ده ده ده بص ده لا انسان عام ولا ده خاصه لا حیوان نکیز دی عامه نکیز دی عام خاص وی او نکیز دی خاص شې هر لا لا انسان ده هر لا حیوان نه دی هر لا انسان لا کومه خار لا انسان ده کومه سوال ته بیر څه کنا زرنګ سره له خاص شو مو کومه شرطه ازبابه سره نه وی تو څه وی هو عام دا. او خصيات او تجربيات و تش ته کېدګ نکیز روخاله اڅه ضروري چې به عامه عامه نه خاصه روخلي بل نه نه روخلي ابل نه نه چې کوم مشاوره دلیل نه وي په فکر او په نظر ته نه ایسوګه دا ضروري ده چې تاسو آو نظر د نړۍ د شپږو قسمه اوږندې او چې به د ولا مونار خلکو په فکر او په نظر سره ابي واده ته شبیني بهاد ايہ کو نه خاصه مغایث المحلول وقد يقال <سؤال> في المقابلات الاستدلاليه وكالوا في المقابلات ويحصل ما يسمى بالدليل فمنها راجع بعض دابس دای دنت په دمره ملینې غام دای ورسراو ان دمره ملینې غام دای ملین مليه ترا ضرورت چې ملین کله ای شي سا علم دوا قسمه را علم بالخواص د اکتسابی ګرځي او ظن یې ضروري ګرځي ظن لمونيه چې علم چې حاصل اکتسابی یو نه او کله ورتسي ضروري نه مې شي بشاګه با کا چاولي چې بیا اېلم خواه خواسته اقتصابي زري سره د تمه نه ندي دا کچي دایتره چې د خارک نه وسره دفع شال سې کې چې بل ضروري وي ته اې پدامه نظر ابي لږه په فکر رو په نظر مليو او چې کې اقتصابي ني اې پدامه راځي چې منو خلج په مشروطات اسباب سره حاصل ابو بشاره الاظباب صار يتسبيي كده نلاقي اعتراض السشن اذا الحال كان اعتراض فاش شائع المتخاصل بالخواص اكتسابين الخاص لا تناقض في كلامه دانك صاحب البخاري يكتب كتاب بدايا فبدايا شت داسكدي شكي من او بلت چکر زاواله اکتسابی پښه کنا کی مېلم چې حاصل دی او حادثه دی اېلمي حادثه د اېتباکس مې ضروري او بلت چکر زاوري اکتسابی واښه اېلمي حادثه د اېتباکس مکه ضروري او اکتسابی نه متوجه دي نه ضروري اکتسابی نور تلس مراز کرده جا بیا لگ یاد ای لگ یاد ای لگ یاد ای یاد دداس بیدلی چیم پا نظر العقل صرا نوعان ضروریون و او او استدلالی داسیوی دید پیش کنا اس وال خاصل من نظر العقل نوعان ضروریون او برد شده استدلالي د دوه اعتراض په دې چې تئایې داواله تقسیم وکړه ضرورت ورته د ضروری د معنا وکړه چې الله چاله په نفس دې بندشه پیدو کسب یو اختیار نه پر بشه سنوي د او بل نه بوسته د قسم ته عبادت سره ای ازباب استعمال خواص سلمہ خبر سره نظر راغ دا د یکه ساب یو وي بیا بیا ای چکه دا په نظر عاکر دا دواکره ضروري نه وي چې دا نظر راکړه سره نه دا تقسیم کو ا علم حادثات واقسمه وي نه ضروري چې چې الله دې بندا په نفس یو علم د حل او کسبيات یي چې او خبر صادق او نظر الاک بیا ورته یی چې 50000000 سره چې صادقیا نو مخکجه دې زریدا و زریدا ول هغه چې او بیا بیا دې سره دا فص زکه زریدا به باندې په سره هغه شي موندل هغه فزارا ان الله قال ان العلم الخادس نوعان ضروري الاش ضروري تماما قال دو وهو ما يحدث لله في نفس العبد جتى البنده بنفسه من غير الكسب باختياره قال علم بوجوده لكن بخل العلم ظلم ظلم العلم وتغيير احواله واحواله زور ترى بموري ده حاكمين ده ضروري ده شت البنده الكسب اذا ده غير بالكسب باختيارا على التطبيق بربره تات تچی سبا دامن د ځن په یوه چ زوړ روي ته تاسو صاحب اختیار استعماله دا ریځ خدای په ځین جن رځي دا تک باب استعماله ولدا تنهستا زرو راتهستا یو ارم خداشو او بل واخته صابيه دی ها او هم یخدس الله تعالی فيه چې بندای په نفس شبي د کوه په واسطه د کسب العبد بنده کسب وکو مباشرته ازباب او قوا ازباب قدري دي الخواس سليمہ والخبر صادق ونذر واه کوښوا بیا دای ثم قال <سؤال> يا صاحبيه بيداي ويلدي الحاصل <سؤال> من نظر العقل نوهان زردي جيو دته زردي کې به ودا باندې پڅه زده کړ زردي چاته یې خسرو په اول نظر من غير تفکر من کله علم بان يكون اعظم جيو وللین یې تهي فيه انو تفکر عند رؤيه الدخان دا ویلي کرا دا تراځي دنا وسه شو او مناق او والاله بس